Eta orain segitzen dugu, argazki solas, gurekin joanes, etxe bagia Bai, zuyep agetik hon. Agatxalde e ez? Nola gaiten da? Agatxalde ba. Ah, <laughs> bada lotura bat, haudean siberua eta egusiaren artean. Lotua zuzena. Zuzena. Uztedit egztokeian. Ah, bai. <laughs> ba, ez alta ez da botkarik e, siberuan, baina... E... Esto, ez toh, ez gian mundu globalizatu bat etan bizi. Bai, egia, beharrik. Horregaitu elkartzen denak ez? ez Alkolak, dai. <laughs> ez duen alkoholari pentsazen, bera mundu globalizatuak, bo. <laughs> Bref, Erruxia da, joan engira, edo behintzat argazki batzu zuor, haipatuko eh, ditugu, argazkilari bat. Erruxiako zoko bat argazkitan ateratzen duen argazkilari baten uh, irudiak bereziki? Bai, Ordina zui esker egitu dudana, ordin uh, eskerrak du hasteko, zenta deskubrimentu latza, itzela, izan da, uh, argazki oso askarrak, oso interesgarriak egiten ditu, eta uh, ez dakit kronika juntan jadan ikerrandu danez, bena usu uh, indar bereziba dien xeri, argazki seriak dia uh, Edo bergune batetan eginik, edo bergai batetaz. Egan nahi beitan urbai, Tarkazkila bat erdi obsesionatuik delaik gune edo gai batekin. Hainbeste lantzen du gune edo, edo gai hoi. Nun, bagnatzen dian myndu bat haina dena eta, eta uste dut kasu huntan hoi dela zen eta gainera osuak gazkila ez ezaguna da, nik da kidanaz hasteko, Dimitri Markov izenez eta Googleen txerkatzen delaik lehenik agertzen jene emaitzak dia eh, Kirolari Rusiak ohi baten eh, eh, biografia edo eh, maitzak eta beste. Mm -hmm. Eta, uh, aldiz, uh, atzaman dut hale, bo, malehuski ingles ez mena zerbait komprenentu dut uh, bern aldizkai ospetsian be, argazkilaik beak egiten dian autobiografiaia bür bat edo aurkezpen kipi bat Eta hortan esplikatzen du, uh, hamasei urt hezutianetik uh, kasetaritzak interesatzen zila eta uh, izan idatziz edo argazkiz uh, lan dila unibertsitateko kasetetan edo beste ez dituzte um, kasetetalaik profesionala bilhakatu denik, bena uh, badu beste, beste zerbait aipatzen batzen bai egin den argazkien gumpenitzeko eta da umezurtzekin um, bolondres talde desberdinetan lan dila, Aspalditik, eta eta ordin bi gaizahoik jutatzen di behargazkietan, bi gaizahoik eta nula ez Errusiako herri galdu batheljurrata uh, izotza gehi di argazkietan eta funtsin ez da helhur uh, eta izotza baizik uh, hotz dia ebai argazkiak e du zait. pertsona errama du pertsonakaaka gehila argazki gusietan okerrez baniz, eta usu pertsonak dia fondo batetan uh, baz, uh, nula erran uh, isolatuk bezala eta idu-idu um, kasik uh, filma bitxi batetako pasarteak dela denak Uh, Egunostako oztako bizia izlatatzen die, uh, ez da beste mynduko nik dakita gerla edo komunismoen ondo on amenak edo beste argikia gehi. Bena, uh, bai mundu bat sortzen dila, Egunostako oztako bizia hortatik, ez dakit uh, e realitatea izlatatzen dinez edo be Mundia jakusten da ikunez. Mm. Uh, Hoedit du da behar gazkietan. Eztak ez zuek nula ikustan duzu, mena idu izait behemundia sortu bai. dira du daigab. Bai, bai, nik egian, uh, mintzo zaren momentuan ere begiratzen ditut, eta denak bikainak atse maiten ditut, argi-gariak uh, eta galdera bat eldu zaut, uh, zerk egiten du argazki onak direla ez dut, hori sobera argi, zergatik, hain edera edo onak atse maiten dituzten, zuk badozu erantzuna Esta ba ez dakit badudan ez, baina nikene ikus moldia badut, eta da... Um, ez tila argazki trezna elkitzen momentu hunin, ez da bat ehoi haik sortzen du ...kuadroa um, egiteko manean, zen eta argazki bat pentsatzen ahalda, uh, nahiz eta bi segundaz argazki trezna elkitak klik egin. Uh, dena eszenifikatzen du, eta bada argazki bat ordin. din. Ez da bortzaz estetikoki edo jarri garriena edo nahi den guztia, baina... Badar gazki bat nun oso argi du izaitan eta da adinbatetako gizon bat, lehen planuan, eta gibelin bi hartz. Mm Hor -hmm. din, e, du du ez, e, ez dakit zirko bat edo zer den, e, hola benabon badakit erruxian hartzak hola lotzen jela karrikan eta hoi ez dela beste munduko zerbait. Bena... Il ilak diredu? eta ez nire garen nuko bizigela. Bai. E, ikusi ditola irudizun baitetan jada nikola hartza aglotuik, ha bai. makila batekin mm. preforzta lauzankua aglotuik bestela landzioz izaten ahal behitia. Bena e, lehen planuan dugun gizun alde bat eta so gibelin bi hartzoik eta uan on eskultura kultura erraldoi e, bat ekin, eta hoikoro hel jirrian eta ekarten bezala kontra plonge batekin eta Ez da, ez da estetikoki oso edera, bena, bena hortik bakotsak e, behistoia esmatzen ahaldu eta eder dena. ederdena e, hor, Instagramen kuntian, izan behar dasare sozialetan right. edatzen du tila Facebook edo Instagram bestiak beste, eta justo argazki horren gainen, Instagramen badia e, pentsatzen du fabrika bateko langiliak zen, eta behar jespenian erraiten du herri tipi hoi e, industrial gune bat izan zela, bena dena zerratu dela eta ondorioz langabezia animalabadela eta alkolismo problemak eta beste horren imaginatzen du ge mini batzegiro izatena galde eta hor agegia langilezun bait ez dakit pausa denboa den ez edo zer eta hori bai ez dakit Zehen eta argazki laiak ez mena sortzen du zinez uh, istoia bat sohtzen du, argazki simple bat edaik, eta ik, ez da beste mynduko deuje badia bat ja, bostel angile zokuun, eta bad lehen planuan argazki laia iso, eta eta myndu oso bat sortzen du, eta ez dakit berga iza uh, txakurrekin eginean argazki batekin, ez dakit nula provokatzen dutian... Uh, Momentu hoik, zunbait haiso izan ditian, beste zunbait ez, um, alde batetik, bada be, ambigüitate hoi, egin e, oztako bizia hageida zolan, eta lehen planuan hageidan urbait bizio hortaik elkina izbezala argazkitrez nahi zo, eta bada zerbait bitxia, mm -hmm. ez dakit sobea... Bai berrandu danaz gain, nula esplikatu, baina ezbait azkarras bai. egur. Planotik ateratzen dena, edo agertu, begiratzen baitu ere kamera momentu hortan, ba argazki batzutan hori agertzen da, plano desberdinak badira irudian, eta lehen planoan den pertsonak argazki makina begiratzen du batzutan. Bai, bai, e, ishi roladiak, ego bestezun baitetan ez, beste baitetan ez eg ikusten dit hor zaitkar uh, edo moto eta onduan kabina kabinaabadian horako uh, errusia er sobetiko garaiko moto batetan uh, hiu pertsona eta horge ez da bate argazkilaia isixo, badio e bai argazki jaitzetan olako umore, umore berezi bate bai. Mm. Uh, Ez dakit edo behi bat, murhi baten egin zinean, hori bai argazki iso e, Bada zerbait hola umoretik eta nahiz eta argazki realistak izan Surrealismo doi bat ebai, balagatu bat saltegi batetan e, Nulean uh, saltsailiaen aintzinen hor uh, pausatuik argazki trez nahi iso Gibelin uh, saltegi embizia runta eta bon, uh, be... Ez dakit, nuntik edo ze espirazio mota, mota ukendian bebizian, baina bai bemundia sohtu eta argazkita jamandila. Hmm. Eta berdin ere beste galdera bat ere agertzen denaz, dirudien ez bere mundua, bere ingurumena du argazkitan uh, hartzen, eta... Ez beti egitxena ere, argazkitan hartzea eta irudietan ere transmititzea uh, zerbait zure guren, eguneroko ingurumena delarik, ez? Be, badia biak, batetik bada gaiaen ezagutza eta hoi ustez ezinbestekua da lan interesgarri bat egiteko eta hoi segur da engu hamenak emaiten dila, horbizitziak eta eta herria edo zentia ezagutziak eta bestalde prefosta komplikatzen du e Aizago da nik, nik pertsonalki bizi izan dudana da eh, kanpuan bidazez nizalaik, hanitxez Aizago joiten nizala jenten gana galtatzez ahgazki zartzen ahal ditu danez mm. eh, zer berezi ikusi dudan hen begiradan edo beste eta hoi hanitxez Aizago egiten dut kampuan eh, etxen beno pre-fosta Hoi dudai eh, familiatik ahgazki oso geti bat ditut eginik adibidez eta hoi ba imena eh, Eza, eza gitzak emaiten duzer bai, ete bai, uh, bon, hor, gai, gaiza pertsonaletan txartuko niz, baina behar da uh, kostiuma behitugu ene argazki bate bai, parte Katzia Kronika Hunnekin, um, enaita uh, refusiatu behita juntzelaik bilboat, zazpika alizkai egin gunean lan bat, hartzea López, enela nik argazkiak egiten dutian, eta enaita hartu behar argazkiz, eta horra dibideaz, uh, behar, Ez dakit egiten ahal nukinez berlana, hainuntza ezagutzen, mm. hainuntza jakin izan espanu nuntzian mugak, zer nahizian agertzia, zer ez dakit. Eh, Zumaitaliz eh, laguntza handia da jale gaia edo pertsonak ezagutzia. Bai, ere, pertsonak ezagutzea ere eta pareko pertsona ere konfiantzian izzaitea eta usteko ere burua, bere burua argazkitan hartzen, ere, hori isladatzen da, ere irudietan. Bai, eta gainera hor behiz aipatzeko eginko argazkilaia, Dimitri Markov, e, hauha nitsa gehi dia argazkietan, eta esplikatzen du beraz lehen egan bezala berna aldizkaiantako egindian horkezpenian, e, umez urtzekin hanis lan egindila, eta belanak partekatu ditila, ebai e, sensibilizatzeko behar ONG edo gobernuskampoko erakunde hoietan egiten dian lana lagintuik izan dadin edo pu zerbait uh, ikusmiraz uh, hor dezan. Hor partekatu ditela parte katu lanak eta agei da jaurekin ebai uh, badila zerbait uh, takto edo hola. Normalki jaurekin aiza dena egitia da irriño baten ukaitia edo erriegin haztia edo hola. Mm. Hor jirrinago uh, zuiten da. Ez dakit, eh, du duizait hasteko sentimentu habo iganazten dutila, ez dela soilik ikusten eta pentsatzen zeh aurre derra mm -hmm. edo eh, badazerbait bada askarago ahrezki hanitxetan. Bai, gaiten alda, gaiten aldugu, ala ere burdin bukatzeko, eh? Dimitri Markov horrek baduela... Be, ez, dakit, ez dakit talentu aden itza baina uh, argazkitan erakusteko gaitasun bat behintzat uh, eguneroko eszena batzu, bisipen batzu ere begiradetan eta bo azkenean argazkilari batek uh, lortzen ahalduen hoberenetan ere uh, ari dela Dimitri hori ez? Bai, dudak bate gabe, ni pertsonalki hunki nahi eta nik jortan du uh, eni kriterion hausia erraiteko argazkilai bat uh, ene guztuko hunden edo ez, eta hau du daigabi zigarri hundaz, eta ez dit uh, uan okuan ikusi eta soegin ditut ahrazkean dana bat, e, bihizari sozial horietan, ez dit uan okuan ikusi bat ez, ez da dana deuzera giten, pentsatzez boa hoi hoi ez da deuzet, edo ez du mm. interesik, ez dit batekine hoi pentsatu horzin, bainetako oso interesgarria da eta eta ez dut behar dientzare sozialetan kontuk, mena bestela jarraik ikonuk edudak bat ega behar. Ebe horxet, gaurko argazkilaria erruxiatik etorriat eta erruxi anbizidena, eh, nashki horreindik. Joanesh Echevarria Rekin, Siberu anbizidena, beraz, mil esker eta izan unta. Baiter <laughs> gizan, <laughs>